بسم الله الرحمن الرحیم علف لام را اللہ دی او و پمرات خبردار میں تلک آیاتو الكتاب دایاتو دا ند کتاب دی و قرآن مبین و قرآن نخوازح ربما یود اللذینا دیر کرتا ارمانو نبکویا کسان کفروچ کافرین لو کانو مسلمین کاش وی دی مسلمانان زرهم پرید دځوی یا کلو چخراق کای و یتمت او مزید دنیا اخلی و یولهم العمل <سؤال> او غافل کل دی درو ميدونو فصو فیعلمون زر دچدی بو هشی و ما لحنا من قريه مو هلا کلم اسیو کله الا مگر دی کلی والو دا پارا کتاب معلوم لکو مکرر ما تسبقو نڑوان نکیل من امت یا امت جلاز نیت اخت لنا وما استاخرون نرست کی دیشی وقالو اویلو د کافرانو یا ایوها اللذی اے نزل ذیکرو چېرا لږلی شوې پاغمانېقرآ ان کله مجنونې نن تخ و خاالليې لوما کاتی نه بالملائ کتی وې ن راولیمونږته مق ان کومته من سو دفين ک چريته درشتونه معو ند الملاائ کتهمونږ الله دحقق مګ پز اف سره وماکانون د مننظرين او نبایدے پیدا وحکی منظرین انتظار کرشیں انا نحن نزل الذکر یقینا من غار لقلیل الوحی و انا له لحافظون او یقینا من غیدل رخام قائف حضرت کہ ان ولقد ارسلنا من قبل کا بیشک را لیغری دین قبل کتان مخی انبیالهم الصلات والسلام خیش ی الاولین بدلوا منوکی وما یاتیهم الرسول او نبرات لوغیتا من رسول لسو فی غمر الله كانوا مغرو غی به یستاذون ددقی پیغمبر پرٹو کی وے کہولیں كذلك دارنگی نسلوه وردن قوم دا شرک بردن نه کولولاټو کېفی قلو مجر په ځمو د مجرمانو کې لایمونونه دی ایمان نه ساې پرېقرآ باې وقع د حالت بشه ک تیر شويدي س نه تولوولینطرق لا بدلومهنو ولاو فتحنا ل بابان که سر کولاوکو موتهدي او درواغ من لقالو خام خوائب دین نما سکر تب سعرنا بے شک بنک رشیو نظر نظمنگا بل نحنو قوم مصحورون بلکنو ایو قوم چپننگ بان سحر کرشو ولقد جعلنا فی السماع بروجا بے شک مو پاسمان موپ آسمان کی بروجا لولوستوری یا برو جن لیل محلات وزیناها او خیست کڑر من دل آسمان لن ناظرین دا پارد کتن کو وحفظناها حفاظت کڑر من دل آسمان من کل شیطان الرجیم دا هر شیطان رٹ لشوینا اللہ من اس طرق السما مگر نور پسیشی داغ پسیشی حاب مبین شغل اخکارا والعرض و مددناها اوزمکا خورکڑ دمونگا آوالقینا فیها رواسیا یو خود دی من پدی کې گرونا وانبتنا فیها رادر غنکڑی من پدی کې من کل شعب موزون دا هر یوشنا موزون چه مکرر دی پیو مقدار معین بانیم <coughs> داري وشینو موضوع چغان اندازه کړی شوی وجعلنا لكم او ګرځولې د نعمت داکلې د نعمت تاسو ته پاره کیه په دې نوکه اسباب د ژوند ثرولو ومن او مخلوقني پیدا کړي لستم چني تاسو له هو ویل راجر ازقین ذکر کوونکی ويمن شین او لشتدیس یو شې الا عندنا خزائنه مگر زمونسر داغی خزانی وما ننزلو نه نرالیگو دنیا تا اللہ بقدر معلوم مگر پیو اندازی معلومین وارسلن الریاحہ رالیگو منگا ہواگانی لواقحا پورتکون کی دور یغو فانزلنع من السمائی مراورو منگا من السمائی دبرا طرف نمانو با فاسقینا کبو نسکو منگا پتاسبانی داؤو با مگر مگر زمونسر پماان تم لهو بخادمین اني تاسو دیو غو لرج مکو انکي تاسو نشي جمع کولي يا خادمین مان د نی تاسو دیو غو فازت کو انکي و اننا او یقینن خا مخمو مو هي جو نکول کو وني ته مرکول کو ونهنل وارثو نو موږ ته میراثه وستو انکي ولقد علنا المستقدمين منكم بیشک پی جو منغوان د کی جن کی تا ولقد علنا المستاخرین او بیشک پی جو منغرس د کی ون کی وان ربک بیشک رستا او یحشرهم دال الا براجم کی دی انه حکیم علیم دال لا حکمت والے او فه ولقد خلقنا الانسان د ټګدن کې خټنا من هم ان دطورېنا مصمون د خره شويناولجانناوکو پیانو خلکنا پیدا کللو موږ من قبلو مخله پدا کول دساننا من نارېسممون د اور څخ ګرم نه قاله رب ق یاد کا اوسلو ستارب الملااقې فرشتهته اني خا کوم مشررن د دپې پیدا کوون کېی بنییادم من سر سوالین د ټدون کې خټنا من ح ان دطورنا مسون دبددارې نه د خند د شرینا ف کله چې بربرابر کمز د ونه فختو في او په کوم پهده کې مروخی درو خپلنا فقاله هو نوشي د له سااجین فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ سَجَدَتْ وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ سَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَرَّشَ الشَّيْطَانُ سَجَدَنُوا وَقَالَ أَبَا إِنْكَارَ كَرَهُ وَيَكُونَ مَسَاجِدِينَ دَاشِ شِيه سره سَجْدِيكُنْ گُنَا قَالَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا إِبْلِيسُ شَيْطَانَ قالشيطان لمه کونیې م یز د چې س اوکملی بشرین دپاره دی او بنی آدم خلختته هو چې تا پیدا کړړ د هغه من س سوالین د ټګیددون کې خټنا من هم نه طور د خندره شوينا قالر بلارارې وررتويدي خروج منه ززا ددي جننتت نیا د اسمماننا ف نه ک جي انې شکت وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ يَا دُشَكَ وَتَابَنَ وَلَانَ فِي يَوْمِ الدِّينِ وَرَجِدَ فِي عَذَابِ فُورِي قَالَ يَا شَيْطَانُ رَبِّي دَعَارَ وَفَانِ يَرْنِي مَا تَمُحْلَتَ رَاكَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ذَهَقُوا رَجِفُورِ جِخَلَقُ دَفَكِرَا فُورَتَكْلِيشِي قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرْتُهُ فَيَنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ وَشَكَتَنَ مُهْلَدَر كُلُ شَوْنِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ او ای دا هغه وخت معلوم تا ممبیش په لای پوری مهلت ته قال وی شیطان رب ارماروا دیما اغویتنی په سبب دا جتاب عمراکړه الهمزه لو زینن لهم خامخ خاستقوم به گناهونه دي تا فیلوز ظلمک کی ولا مجمعین او خامخ گمرا کوم دی اِلَّا عِبَادَكَ مَغَرْبَنِگَان سَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ د دین خالص کړی شي قال ی رب العالمین ھذا صراطی علیھا دالرغ علیھا مات مستقیم نیغا لار د تمہارا ماته برازی س چې کینوکا وا ان عبادیتن بندگان نما لیسا لکنشتر تالر علیم پا غیبان سلطانا سقوط و طاقت دو گمرا کولو الا من اتباکم اگر آسوب چتابیشی جستا من الغاوین نصر کشانونا و اینا جہنم بیشک جہنم لما وعدوهم اجمعین خام خوادد دید و طولو لا سبعت و بوابن دی جہنم نطار و دروازی دید کل بابن نطار رہری و دروازی منهم دیدینا جزعن یو ڈلبوی یو سوی مقصوم تقسیم کرشوی ان المتقین بشک پرگاران فی جنات غویون پا جنتنو کیوی او پچنو کیوی او دخلوها او بیل شدی تورنن شیدی جنتنو تا بسلامن پسلامتی آسرا آمینین او پا امن بوید هر مسیبتو تکلیفنا ونظان ارو بباسم نما جي بي بس نودد بيك من غل من غل لسخبك عنا لسخبك عنا إخوانا رنبئي على صرر تتختم بناس في متقابلين مخامخ لا يمسهم فيها نبر سيديت فيها بديك نشوب مستلوالي وما هم منها بمخرجين او نبدئين شغلكين خبردارو ویلکم نا دندګانته ان چې کین ان الغفور الرحیم یکنا ان یہ کین ان الغفور الرحیم لکم کمه روان وان وان عذاب یہ کنا عذاب ما هو العذاب اللیم درناک و نبئهم خبردارو قدیت عن یوسف ابراهیم فوارن من مناهات ابراهیم علی السلام ازدخلو علیه کلچو اردن نشود ایتا حرق ابراہیم علیہ السلام فقالو نویلو دی سلاما سلام و ایم و سلام قالو نویلو حرق ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجنون لیکن ایم و تاسنو یریدو قالو نویلو دی ملمانو لا توجل یرینما انا نبشر کبیشک زردر کم تعتاب غلام علیم فبچپو قال يونس ابراهيم عليه السلام ابشر تمني اياك اسزر را کوي ما تعالى ام سنين کې درو سر بدينا چرسدلي ما ته بډاواله فغمت بشيرون تقنيو شيوانه تاسو ماته زير را کوي قال يبشرنا كذالحق يزور وركم تاسو ته يقين سراح فلا من القانتين لكيدنا معنا قال ايراهيم عليه السلام امي يقناتو من امي ذكي من رحمه ربه ده رحمت دختو ربنا الا الضالين मगर گمراہان قال ايراهيم عليه السلام فما خطبكم سبح شام تاسو ايها المرسلين ارا لي بولشو قال ولي فرشتو اننا ارسلنا بكم ورالين شي الى قوم مجرمين قوم مجرم تھا إِلَّا آلِ مُنَذِرٍ مَغَر قُن مَغَر قابِدار دَوُت لَهِ سلام إِنَّا لَمُلَجُّ مَجْمَعِينَ لَكِنَّنْ مَنْ خَامَ خَانَ جَاءَ اِخْلَاصَهُ وَرْقِ لُوتُ مَتَاعَ إِنَّ امْرَأَتَهُ مَغَر دِيدِ دِقَدَّرْنَا عِنْدَاهُ كَرِئِنَّا إِنَّ هَالَنُ نُلْغَادِرِينَ بِشَكَّوْ وَلَا خَامَ خَانَ ام ام ب ب ب ب ب ب ان عالمون الجمعين ولكن من خامن حاجات الاخلاص وركله لتاء ان مراتهم قد قدرنا اندازه کرون ان حال من الغابرين बेशक اذا خام خاطر پات کی دن کو نام فلما جاء عالم المرسلون قال يوليو حضرته عليه السلام إنكم قوم منكرون يكن انتا سيقوم ناشنعي قال يوليو بلجيناك بالكرات في الكريم وطاة بما تاغس سرا كانوا يجيدي في بايك يمترون ششك بيقولون وعاتيناك بالحق راغلو مطاة بها قصرا وإنا لصادقون أو يكن انو خام فأثر بأهلك مضيزة داخت الأهلي بقطع من الليلي فيو تكرك وشفينها واتبوا أكبارهم او روانشا واربسيشا بدويبسي روانشا بدويبسي رسط رسط كذا ولا يلتفت منكم هدن رسط دنهور تاسم يتنم وامذو العرشي هيسة مرئون كنزيش تاس وقد اين الى ذلك الامر وهيك يوم دته ذكر ان ذاره اولاي چيكنم جرب دي کسانو مقطوع پري وکريش مسبيحين په سبا کې وجال المدينه راغلي وغار والا استفشيرون والسلام عليكم عتتل اسلام نه اولازفي ې نندا کسان غما ممانوي خللا تف زون پسما مشر من کوي وب الله ال الله <سؤال> نووري ولا تخون او مامر کوي قالي نو لم ننه کا آ م منقلتهيع العالمين د مخ قتونا چېمون بچ کنااس د کالیلی حورت نیت علی سلام ها اولائی بناتی داد کون دا زنان چیت من غلید من زمائی یاد آزما حقیقیل ان کنتم فائلین کچر ویتا سکیون کی نکال راب لعمرکا لعمرکا خامخا امرستا زمان دی قسموی لعمرکا یعنی قسم دستا پا جندن انہم یکنن دیل فی سکرتن خامخا پنشیخ پلکی اعمہون حیران و پریشانوی فا خضتن سوحتو نیلو دینل حبتناکی چغو مشرقین پا وخدن ور راحتو کے فجعن مالیہا گر غلوم مپورتا طرف دیتی لی سافلہا لعنوی وانذرنا ليهمر اورنم تجبال حجراتن كانی من سجودت کرکونا ان مس ذلك بشک قدیک لا آیات خام خانشانات دی من متوسمین دپارا لمن متوسمین دپارا دکچونکو لمن متوسمین یو یا للمتوسنین دو پارد عبرت حاصل انکو و انہا یتنند آخار دو قملوت لبسنین مقیم خامخا پلار واضحکیم انہا فی ذالک بیشک فریقیل آیتا خامخان شاند آل المومنین پارم امنانو و امکانا صحاب الاعکتیم یکیننو خاوندان د جنگ ایلز و عالمین ظالمان فانتقمنا منهم ببدلاغست و منداغون و انہما یکینن دادوار قومنا لگو امام مبین دی کلاروازی هاو سرگنکی ولکد کذبا صحاب الحجر المرسلین دی شکد خاوندانو دی حجر مقام پیغمبرانتا وَاتَّنَامَ آيَاتِنَا وَارْكُمُ النَّبِي تَآتِنَا نِشَانَاتِ الْآيَاتِ نِشَانَاتِ فَكَانُوا عَنْهَا مُرْجِمِينَ لَوْ دَاوَدُهُمُ خَرَجُ مِنَ الْكِ وَكَانُوا دَيَّنُ هِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ شِتُوبُ الْجِبَالُ مِنَ الْوَيْتَن كُورُنَا آمِنِينَ فَأَمَّ أَمَانُوا بِاللَّذِي عَذَبْنَا يَا تَمَّ أَمَانُوا دُكُورُنَا ذَرَهُوُنَا فَأَخَذَ فَأَخَذْتُهُمْ حضرت هم السوحة من نوری دول رچه من اس بحیمت وحد سباکی فما اغنا عنهم مئس بکار نورا غلی دیدوی ما کانو یکسیبون وچود ایسکن کی وما خلقنا السماوات والارض وعا نجیتی داکرن واسمانو ناوی مکاو مگر دپار ده اقصر گندی دعو وإن ساعت ایکنن قیامت لا تیت امرات من کده فسفه اسففه الجمیل من مخوار وددی کافرنا مخرول خایستا ام ربک بیشک رفستا هو الخلاق العليم دعا اللعبتی داکون کی اپوها ولقضاتینا کابیشک درکلم تاتا سبعا من المسانی اغو وایا تینا من المسانی <سؤال> چا مکرم کرم مستیشی والقران نزول القران لی درجی والا لات مدنا عینیکہ مود جوستر یختلی نا ما ستا متا نادیہ چی فائدہ ورکړو من داغ سراد واج جب ملہم اوجو ذو تج ولا ته جنا لہم خفکی گمه وَخْشَى جَنَاحَ كَلِمِ النَّذِيرِينَ أَوْ كُذْكَ وَزَرَخَ بِالْطَّارِقِ الْمُؤْمِنِينَ وَتِتْكَ وَزَرَدَ بِالطَّارِقِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ وَإِنِّي يَتَنَزَّلُ عَلَى النَّذِيرِينَ زُنْ يَرَدَّرْ كَوْنَ تَحْكَارَا كَمَا يَنَامُ كَسْرَنْغُرَا نَذِكْرُهُمْ مَاذَا بِالْمُقْتَسِمِينَ طَاقَسَمْ بَا قُرِنْ كُوَانِي يَا طَاقَ تَخْسِمُونَ كُبِلَ عَرَبَ انِي يَا طَاقَ تو تقسیم انکو دو کتاب دا اللہ چه باز منلو بازن منلو اللذنها اکفا انجال القرآن آن چه غی درزول لقرآن حکیم عزین توٹے توٹے باز منی و بازن منی یازن تسر وینو چال الشحر وینو چال السحر وین فوربکا قسم درفسکا لنسألنهم چخامها تکوسبوکنو یجمعین ماکانون عملون دا سباره کی چړے ملکوم کی ف د آبنا تو عمر سرګ کاسی جتالے حکم کړے شوے ظہر کا سے جتالے حکم کے شوے وہ آرگان مشر ک مخوا مشر کانا يَتَنَمُّ مِنَ كَافِي استاد تَرَفْنَا وَتُكُتُ كُنْتَ عَاشِ تَفْرُطُ تُفْكِي الْقُرْآنَ تُفْكِي الَّذِينَ دَاهَ كَسَانِي وَزِينَةٍ سَرِقَ غَيْرَ مَالِهِ سَرَبَ اللَّهُ إِلَٰهَنَا أَخَرُ مَعْبُودُهُمْ بَلْ سُكَارٌ وَفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زَرِيشَ دَيْنُهُ غَشِي وَلَقَدْ عَلِمُوا ذُسَكُ قُهَيْنَا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ عَاشُ دنا پااسبان کوون چوادي د شیر کو د کفر خبرې کوي تا پر استداد کوئ په سب د هم رب پاې بیا نو صفاتو د تاریخو د خپل رنا وکومې نوشه د سدي کوون کو نو مس کوون کو نه وا رب دکه ع بعد بنددي کوه د ګر دې چې راشي تا تا